sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tidak ada sesembahan yang beribadah dan diibadahi kecuali Allah ila nasud baginya dan abu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan junjungan rasulnya Salam dan salam, semoga senantiasa Allah SWT nimpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin para jamaah umrah, para penziara, masjid nabawi dan juga para muhimin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua dan juga kepada saudara-saudara kita. Menerima amal ibadah yang kita lakukan, baik yang sedikit maupun yang banyak. Dan semoga Allah Azza wa Jal, Allah Khur, Al-Mahim menyayangi kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Dan menjauhkan kita dari nerakanya dan seluruh sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakannya. Hadirin yang dimilangkan oleh Allah Ini adalah majlis yang ke-32 Dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah Yang dikaram oleh Al-Iman Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad al rahimahullah, Seorang ulama yang meninggal dunia Pada tahun 321 Hijriah Meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah Dan beliau Di awal beliau menuntut ilmu Dahulu berpandhab Syafi'i Dan keluarga beliau adalah keluarga yang berpandhab Syafi'i bapa beliau adalah seorang alim Dan ibu beliau adalah seorang wanita yang juga aliman Dan juga adalah keponakan dari Al-Muzani Perpunakan dari Al-Muzani Murid dari Al-Imam Al-Syafi'i Rahimahullah Bila adalah perpunakan dari Al-Muzani Murid dari Al-Imam Al-Syafi'i Rahimahullah Dan isi kitab ini adalah tentang masalah akidah Yang merupakan pondasi di dalam adama kita Sampai kita pada pembahasan ونتبع سنة والجماعة ونتحني بالشذوذ والخلاف والقرق ونسكر يدبل ما تكن الله ونحب أهل العدل والأمان ونبغض أهل الجور والخيانة ونحب أهل العدل والأمان ونبغض Ahlul jawri Wal qiyanah Yang artinya boleh mengatakan Dan kami yaitu ahl sunnah Wa jamaah Mencintai orang-orang yang adil Wal amanah dan juga Orang-orang yang amanah Dan kami Membenci Orang-orang yang dholit Wal qiyanah Dan juga orang-orang yang berqiyanah dan kami al-sunnah wal-jamaah mencintai orang-orang yang adil dan juga amanah Dan membenci orang-orang yang zalim dan berkhianat Ini adalah di antara manhaj al-sunnah wal-jamaah Waksudnya mereka mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka berusaha untuk mencintai orang-orang yang Allah cintai dan membenci orang-orang yang Allah benci Mereka berusaha untuk mencintai orang yang Allah cintai dan membenci orang yang Allah benci Apabila Allah SWT mengabarkan bahasanya Allah mencintai sebuah kaum Maka mereka ahli sunnah dan jamaah berusaha mengikuti kecintaan Allah SWT Kalau Allah mencintai kaum tersebut Maka mereka juga berusaha untuk mencintai kaum tersebut Demikian pula apabila Allah membenci sebuah kaum Maka kita ahlu sunnah wal jamaah juga mengikuti Allah Azza wa Jal Ikut membenci kaum tersebut Ini adalah bagian dari kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jal Dan bukan sifat seorang ahlu sunnah Bahkan seorang muslim mencintai orang yang Allah benci atau sebaliknya membenci orang yang Allah cintai Kita adalah sebagai seorang abdun sebagai seorang hamba Allah azza wajalla beribadah kepada Allah dan kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang diridai Allah dan juga kita juga dicintai oleh Allah azza wajalla Ketika kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Maka itu adalah sebab Allah S.W.T mencintai kita. Demikian pula ketika kita membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah baik berupa makhluk maupun berupa perbuatan maka itu adalah sebab Allah S.W.T mencintai diri kita. Jangan sampai seseorang Muslim yang mengaku sebagai seorang Muslim hamba di antara hamba-hamba Allah Justru mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Baik berupa manusia maupun perbuatan Dan jangan sampai dia Membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah Baik berupa manusia maupun perbuatan Dan di antara yang Allah cintai adalah Keadilan Dan juga amanah Nuhibbu ahlal adli wal amanah kita ayat al-sunnah mencintai orang-orang yang adil Dan juga orang-orang yang amanah Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya Orang yang adil adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya Allah SWT mengatakan Innallaha yuhibku al-mukasidin Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil Meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak. Inilah dimaksud dengan keadilan. Adapun menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang seharusnya dihinakan kemudian dimuliakan, yang seharusnya dimuliakan justru dihinakan, maka ini adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ini adalah kezoliman Inna allaha yuhibbu Al-muqasidin Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil Dan di atas keadilan yang paling besar Adalah keadilan seorang hamba Kepada Allah Azza wa Jal Menempatkan Allah pada kedudukannya Yaitu sebagai Rabbul Alamin Al-ma'budu bihaq yang disembah dengan hak Ini adalah bagian dari keadilan Menempatkan Allah Azza wa Jal sebagai Dengan kedudukannya Sebagai kedudukannya Iaitu sebagai Al-Ilah Sebagai sesembahan yang berat disembah Dan ini dilakukan oleh seorang Muslim Seorang Muslim Dia adalah seorang yang adil karena mereka Menyembah hanya kepada Allah Azza Wajalla. Jal Allah lah yang berat disembah Dan mereka menyembah hanya kepada Allah Berarti mereka menempatkan sesuatu pada tempatnya Seorang yang Muslim adalah seorang yang adil, Karena dia menempatkan sesuatu pada tempatnya yaitu menyembah kepada Allah SWT Dan dia lah yang berat disembah Rasul yang diutus kepada mereka Berhak untuk diikuti dan juga dibenarkan Mereka juga mengikuti dan juga membenarkan Malaikat yang diperintahkan untuk diimani Mereka juga mengimani Dan seterusnya mendapatkan sesuatu pada tempatnya Sehingga seorang muslim Dia adalah seorang yang adil Di antara keadilan yang paling besar Adalah keadilan seseorang Kepada Allah Azza wa Sebaliknya Lawan dari keadilan adalah kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba yang taif, yang lemah kepada Rabbul Alamin, kepada Allah, Rabbul Alamin. Dengan cara menyekutukan Allah dengan sesuatu. Menyembah Allah dan juga menyembah sesuatu yang lain. Beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada sesembahan yang lain Makanya adalah sebuah kezaliman Sebuah kezaliman kepada Allah Azza wa Jal Dan ini adalah kezaliman yang paling besar Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman yang dilakukan oleh seorang yang menyebutkan Allah Allah Subhanahu SWT berceritakan Ucapan Luqman seorang yang saleh kepada anaknya Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim Wahi ya ala tuh janganlah engkau menyekutukan Allah sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar Syirik adalah kezaliman yang sangat besar Dan di dalam beberapa ayat Allah menyebutkan Kuasanya syirik adalah sebuah fadharimah. sebagaimana firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Aha'am Allahumma katakan Al-Ladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin Ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun Al-Ladzina amanu walam yalbisu bi bidulmin Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman walaikallahul amnu maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wa muhdadun dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjukan kepada kita bahasanya, seorang musyrik yang menyebutkan Allah di dalam ibadah mereka adalah orang-orang yang zalim mereka adalah orang-orang yang dzalim dan Allah mengatakan Wal-kafirun lahumuzdalimun, Wal-kafirun lahumuzdalimun dan orang-orang yang kafir mereka adalah orang-orang yang dzalim. Orang yang musyrik, orang, orang yang kafir mereka adalah orang-orang yang dzalim orang orang orang -orang dan mereka mendulihi Allah Azza Wajalla dengan menyekutukan Allah Azza Wajalla dengan yang lain. Boleh mengatakan wanu hubbu ahlul adli dan kita mencintai orang-orang yang adil termasuk di antaranya kaum muslimin mereka adalah orang-orang yang berbuat adil karena mereka hanya menyembah kepada Allah swt ada pun orang-orang yang kafir maka mereka adalah orang-orang yang zalim wanu hubbu ahlul adli wal amana kita mencintai orang-orang yang adil dan juga amanah. Jadi masuk dengan amanah adalah orang yang terpercaya. Diberikan sebuah amanah. Kemudian dia melaksanakan amanah tersebut. Maka dia adalah seorang yang amin. Dan melaksanakan amanah adalah termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah Azza Wajalla. Jawa. Inna ya'muru. Ya Hantu Abdul amanah diilahih. Wa idza hakamtum bainan nas antahkum bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Jabatan adalah amanah. Ilmu adalah amanah. Harta adalah amanah. Keluarga adalah amanah bagi kepala keluarga. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan apabila kalian menghukumi di antara manusia, maka adalah kalian menghukumi dengan cara yang adil. Dengan cara yang adil bukan dengan cara yang zalim. Kalau Allah Swt mencintai orang-orang yang amanah, maka kita juga mencintai mereka, sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang amanah. وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ Kemudian setelah itu beliau mengatakan, وَنُبْرِدُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْكِيانَةِ Dan kita membenci orang-orang yang zalim. Dan tadi kita sebutkan. Kebiasaan orang-orang yang kafir mereka adalah orang-orang yang lawli. Termasuk di antaranya orang yang menzalimi di dalam masalah harta, atau di dalam masalah fisik. secara so, umum kita membenci orang-orang yang lawli. Karena Allah swt tidak mencintai orang-orang yang lawli. Di dalam al-Quran Allah mengatakan: "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْلَّوْمِينَ" dan Allah tidak mencintai orang-orang yang lawli. Melakukan sebab kezaliman ini menjadi sebab tidak dicintai oleh Allah Azza Wajalla. Dan semakin banyak seseorang berbuat zalim, maka semakin tidak dicintai oleh Allah Azza Wajalla. Dan semakin dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kezaliman yang paling besar sekali lagi adalah keserikatan. Wal khianat demikian pula orang-orang yang berkhianat diberikan amanat. Kemudian dia berkhianat, mengkhianati amanah tersebut diberikan jabatan oleh Allah Azza Wajalla, kemudian dia berkhianat, diberikan amanah oleh orang lain, kemudian dia berkhianat. Dari di dalam Al-Quran Allah Subhanahu al Wa Taala katakan, Inna Allah la yuhibbul khainin, Inna Allah. La yuhipu al qainin Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Menunjukkan bahasanya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat dan tidak mencintai pengkhianatan. Allah tidak mencintai pengkhianatan dan dan tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Sesuai dengan kadar pengkhianatan seseorang maka akan semakin besar kebencian Allah kepada orang tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahawa sahaja Sunnah di dalam masalah kecintaan dan juga rasa benci tidak mengikuti hawa nafsu. Tetapi mereka mencintai dan juga membenci karena Allah Azza wa Jaya. Kalau Allah mencintai orang tersebut maka kita berusaha untuk mencintai. Dan kalau Allah membenci orang tersebut maka kita berusaha untuk membenci orang tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan al-hubbu fillah wal mubru fillah. Mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah. Kita mencintai bukan karena dia berbuat baik kepada kita. Atau karena dia adalah orang yang kaya. Atau karena dia memiliki jabatan bukan. Tapi kita mencintai seseorang karena dia taat kepada Allah kana dia amanah kana dia adil kana dia memiliki sifat yang baik ini dan itu dia adalah ahli ibadah dia adalah orang yang sering menjaga salat berjamaah dan seterusnya semakin banyak sifat kebaikan yang dia miliki maka semakin dicintai karena Allah azza wajalla sebaliknya kita juga mencintai kita juga membenci bukan karena hawa nafsu tapi kita membenci seseorang karena Allah azza wajalla. Karena dia melakukan kemaksiatan atau dia melakukan kesyirikan atau dia melakukan bid'ah, kita benci orang tersebut karena Allah azza wajalla, bukan karena dia mencela diri kita. Atau orang tersebut adalah orang yang miskin misalnya, atau dia pernah berbuat jelek kepada diri kita, bukan? Tapi kita membenci dia karena Allah, itu karena sifat yang dia miliki. Dan berat siapa yang memiliki sifat demikian? Di dalam kecintaan dia, dia berusaha untuk mencintai karena Allah dan membenci seseorang membenci karena Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan manisnya iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Rasulullah Wasallam mengatakan Salatun Mangkunna fihi Wajada bihinna halawatal iman Berat siapa yang Di dalam hatinya Di dalam dirinya ada tiga perkara Maka dia akan mendapatkan Manisnya iman Maka dia akan mendapatkan Manisnya iman Lebih lezat dan lebih Manis daripada kenikmatan dunia Dan seisinya Barang siapa yang di dalam dirinya ada tiga perkara ini maka dia akan mendapatkan manusia iman. Kemudian telah dikatakan sallallahu alaihi wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma. Hendaklah Allah dan juga rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Hendaklah Allah dan juga Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya Mencintai Allah dan juga Rasulnya lebih daripada yang lain Lebih daripada orang tuanya Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada Mencintai istri dan juga anak-anaknya Daripada hartanya Daripada jabatan yang dia miliki Daripada rumah yang dia rizai dan dari dunia dan seisi Menjadikan kecintaan dia kepada Allah dan juga Rasulnya lebih daripada yang lain Dan diantara hal yang menunjukkan bahasanya seseorang cinta kepada Allah Dan Rasulnya lebih daripada yang lain Ketika terjadi ta'arud Ketika terjadi pertentangan Apakah mengedepankan ucapan Allah dan juga Rasulnya atau lebih mengedepankan ucapan, sifulan dan juga sifulan. Apakah mengedepankan dalil? Ataukah mengedepankan dunia dan seisinya? Maka disitulah teruji apakah seseorang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain atau, atau tidak. Apabila dia mendahulukan firman Allah dan mendahulukan sabda Nabi SAW, Daripada keinginan dirinya atau hawa rasulnya Daripada adat istiadatnya Daripada kebudayaannya Daripada ucapan ustaznya Dan lain-lain menunjukkan bahasanya dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain Tetapi kalau dia masih mendahulukan ucapan selain Allah dan juga Rasulnya di atas ucapan Allah dan Rasulnya Mendahulukan adat daripada dalil, mendahulukan kebudayaan daripada apa yang ada di dalam al-Quran dan juga Sunnah, maka di situ terlihat bahasanya dia masih mencintai sesuatu selain Allah dan juga Rasulnya di atas ucapan Allah dan juga Rasulnya. Ayatul Allah, wa Rasulu Ahabla ilaihi min Rasiwuhumah, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhubbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa ayyuhubbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Dia mencintai seseorang dan tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Allah. Mencintai dia karena Allah azza wajalla. Karena keislaman dia, karena dia mengikuti sunnah, karena kesabaran dia, ketegaran dia di dalam menghidupkan sunnah, kegiatan dia di dalam berdakwah, semangatnya dia di dalam menuntut ilmu, rajinnya dia di dalam bersalat berjamaah, di dalam melakukan solat malam sehingga dia mencintai orang tersebut. Bukan karena harta yang dia miliki bukan kerana jabatan bukan kerana gantengnya dia tapi mencintai dia kerana Allah SWT maka ini menjadi sebab di antara tiga perkara yang menjadikan seseorang merasakan nikmatnya dengan lezatnya ini kemudian yang ketiga wa ayya kroha lil kufri kama yakrahu ai fil nar atau kama qala Rasulullah SAW dan yang ketiga adalah dia membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci apabila dilemparkan ke dalam ke dalam api. Itu benci kepada zaman zahiniah. Benci ketika dia benci untuk kembali kepada kekufuran yang telah lalu. Sebagaimana dia membenci apabila dilempar ke dalam ke dalam api. Dan ini menunjukkan tentang kekuatan iman dia. Dia sudah mengetahui gelapnya zaman jahiliyah, zaman penyimpangan, zaman kesesatan, maka dia membenci kembali ke sana sebagaimana dia membenci apabila dilemparkan ke dalam ke dalam api. Apabila tiga perkara ini ada di dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya ini. Dan ini perlu berjuang. Tidak bisa kita lakukan sehari dua hari. Sekali mencuba dua kali mencuba tapi perlu perjuangan kita biasakan Mendahulukan Allah dan juga Rasulnya di atas yang lain Dan kita berusaha untuk mencintai seseorang, mencintai kata Allah Dan kita berusaha untuk membangkitkan di dalam hati kita kebencian, kembali kepada maksiat Kembali kepada kebukuran, kembali kepada kesyirikan Ini menunjukkan bahwasannya mencintai dan juga Membenci Allah adalah termasuk perkara yang besar dan amalannya besar di dalam agama Islam. Jadi dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang tujuh golongan yang telah akan mendapatkan naungan dari Allah ketika di padang pasir, di antara tujuh golongan tersebut boleh mengatakan Raudhlan tahabbilah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Belum ada di antara 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah dua orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena karena Allah, ijtama'a alaihi berkumpul karena Allah wa tafarraqa alaihi dan berpisah karena Allah. Berkumpul bukan karena dunia, yang mengumpulkan mereka bukan dunia, dan mereka berpisah juga bukan karena dunia. Berkumpul karena Allah ajaib-ajaib, dan mereka berpisah karena karena Allah. Ini di antara golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yaitu di padang masjid, ketika didekatkan matahari. Dan manusia berkeringat sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan Semakin banyak dosa yang dia lakukan Maka semakin banyak keluar yang Banyak keringat yang keluar dari dirinya Keadaan yang sangat panas Dan mereka menunggu saat itu dalam waktu yang sangat lama Tapi Allah SWT memberikan karunia Dan kenikmatan bagi sebagian kecil hamba-hambanya dan mereka adalah tujuh golongan, di antaranya adalah dua orang yang saling mencintai karena karena Allah. Ini menunjukkan tentang keutamaan mencintai dan juga membenci karena Allah Azza Wajalla. Inilah akidah. dan juga manhaj al-sunnah wal-jamaah. Kemudian para ulama menyebutkan bahasanya manusia dilihat dari Kadar kecintaan kita dan juga kebencian kita ada tiga golongan. Ada sebagian orang yang harus kita cintai secara sempurna, harus kita cintai secara sempurna. Dan ada di antara mereka, dan yang dalam golongan yang kedua, mereka harus kita benci secara total. Kemudian yang ketiga, ada sebagian manusia yang kita cintai karena sebuah sebab dan kita benci karena sebab yang lain. Ada sebagian golongan dan ada golongan yang ketiga kita cintai dia karena sebuah sebab dan kita benci karena sebab yang lain. Itu kita cintai karena ketaatan yang dia lakukan dan kita benci karena kemaksiatan yang dia lakukan. Golongan yang pertama yang harus kita cintai secara total mereka adalah para Nabi Para Rasul Demikian pula para Malaikat Maka kita harus mencintai mereka Dan kita cintai mereka secara total Kemudian yang kedua Yang kita benci secara total Mereka adalah Syaitan Dan juga Iblis Dan juga orang-orang yang kafir dan juga orang-orang yang musyrikin Orang-orang munafik Yang memiliki nifat yang besar Maka kita membenci mereka Ada pun yang ketiga Campur antara cinta dan juga kebencian Mereka adalah kaum muslimin Yang memiliki ketahatan Di satu sisi tetapi mereka Di sisi yang lain mereka juga melakukan Permaksiatan Seperti diri kita dan juga Saudara-saudara kita mereka bertingkat-tingkat di dalam ketaatan, demikian pula di dalam kemaksiatan. Mereka bertingkat-tingkat. Ada yang ketaatannya banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Ada yang ketaatannya ketaatannya mencapai perkara yang wajib, termasuk di antaranya perkara yang sunnah. Dan ada di antara mereka yang menjumpakkan diri dengan yang wajib-wajib saja, tidak melakukan yang sunnah. Demikian pula orang yang berbuat paksiat Di antara kaum muslimin Mereka juga bertingkat-tingkat Ada di antara mereka yang melakukan dosa besar Dan ada di antara mereka yang menjauhi dosa besar Tetapi masih melakukan dosa kecil Ada di antara mereka yang melakukan lebih dari Satu dosa besar Ada di antara mereka yang hanya satu dosa besar Mencampur antara ketaatan dengan paksiatan Maka dalam keadaan seperti ini kita mencintai dia karena ketaatan yang dia lakukan Dan kita membenci dia karena kemaksiatan yang dia lakukan Berarti ada cintanya dan juga ada bencinya Ini adalah pembagian yang disebutkan oleh para ulama Dan jangan kita tertipu dengan orang kafir Yang secara zahir kelihatannya dia adalah orang yang adil atau dia adalah orang yang penyayang Atau dia adalah orang yang disiplin Kemudian kita tertipu Dan mengatakan bahasanya dia lebih baik daripada seorang muslim Yang zalim Seorang muslim yang korupsi Atau seorang muslim yang melakukan dosa besar Kita katakan seorang muslim Bagaimanapun keadaannya Maka dia lebih baik daripada orang yang kafir Meskipun dia adalah seorang yang dolin Atau dia korupsi Atau dia melakukan kemaksiatan Bagaimanapun keadaannya Kalau dia adalah seorang muslim Maka dia lebih baik daripada orang yang kafir Meskipun orang kafir tersebut Menjadikan kagum manusia Menjadikan Terheran-heran manusia Tapi kalau dia adalah seorang yang kafir Maka Seorang so, muslim tetap lebih baik daripada dirinya. Disebutkan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la tamkimu al-musyrikati hatta yu'minu. Wa la 'adzun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wa la tunkimul musyrikin hatta yu'minu. Wa la 'adzun min musyrikin walau a'jamakum." kulai ka yata ulai ila illallah wallahu yad'u ila aljannati wal mawfirati bi Allah mengatakan dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang musyrik janganlah kalian wahai kaum muslimin menikahi wanita-wanita yang musyrik yang menyembahkan Allah kemudian Allah mengatakan dan sungguh seorang budak wanita muslimah mukminah yang dia beriman khairun dia lebih baik daripada seorang wanita yang musyrika wala, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin sungguh seorang budak wanita yang muslimah itu lebih baik daripada seorang wanita yang musyrikah yang menyekutukan Allah walau a'jabatkum Meskipun Wanita musyrikah tersebut menjadikan Engkau kagum Mungkin dia lebih cantik Mungkin dia lebih kaya Mungkin dia lebih sempurna Di satu sisi dan satu sisi Tapi Allah mengatakan Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati Dan Seorang budak wanita Yang dia muslimah Maka itu lebih baik daripada seorang Wanita yang musyrikah, Meskipun mereka Menjadikan kalian kagum Demikian pula Allah mengatakan setelahnya Dan janganlah kalian Menikahkan budak-budak kalian Janganlah kalian menikahkan Orang-orang yang musyrikin Laki-laki yang musyrikin Hatta yu'minu Sampai mereka beriman. Wala abdu'l mu'minun Khairun min musyrikin Dan sungguh seorang budak sahaya atau hamba saya seorang budak yang Muslim itu lebih baik daripada seorang musyrik daripada laki-laki yang musyrik meskipun mereka menjadikan kalian kagum. Jadi kalau dibandingkan ada seorang budak atau seorang hamba saya yang tentunya dia keadaannya adalah ia ya, rendah daripada seorang yang merdeka. Kalau dia adalah seorang yang Muslim. Dan dia adalah orang yang beriman Maka dia lebih baik di sisi Allah daripada seorang yang musyrik Apabila dibandingkan seorang Buddha Tapi dia beriman dengan seorang musyrik yang dia menjadi petinggi Seorang musyrik yang dia menjadi pejabat Dan dia adalah orang yang kaya Dan dia adalah orang yang tampan dan seterusnya Kalau dibandingkan antara Buddha ini yang dia hina di hadapan manusia, tetapi dia adalah seorang yang beriman dan dia adalah seorang Muslim. Maka seorang budak tersebut lebih baik di sisi Allah daripada daripada orang Muslim yang yang kaya tersebut, yang yang memiliki jabatan tinggi tersebut. Menunjukkan kepada kita bahasanya kita harus berwala dan berloyalitas kepada kaum Muslim, dan jangan kita tertidur dengan baiknya orang-orang yang kafir. Disiplinnya orang-orang yang kafir Atau menurut mereka keadilan orang-orang yang kafir Mereka mendolimi Allah Azza wajalla Dengan menyekutukan Allah Atau mengatakan bahasanya Allah memiliki anak Atau mengatakan bahasanya pula adalah anak Allah dan seterusnya Ini adalah ucapan yang besar Yang menggetarkan langit Yang menggetarkan Lakin mereka mengatakan wassahnya Allah memiliki Memiliki anak Bagaimana seorang muslim Mendahulukan seseorang yang gufur kepada Allah Dan mendalimi Allah Azza wa azar di atas Seorang muslim Dan di dalam surat Al-Bayna Allah SWT mengatakan Innal ladhina kafaru Min ahlil kitab wal musyrikin Fi nari jahannan Khalidina fiha Ulaikahum Sharrul bariyah Sesungguhnya orang-orang yang kafir Dari kalangan Ahlul kitab Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani Wal musyrikin Dan orang-orang musyrikin Mereka di dalam Jahannam Khalidina fiha dan mereka kekal Di dalamnya Kemudian Allah mengatakan Mereka adalah sejelek-jelek makhluk mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Allah memberikan nafs, memberikan keterangan bahasanya orang kafir. Dari kalangan amlul kita. Dan juga orang-orang musyrikin. Maka mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Bagaimana seorang muslim? Mengagum-agumkan orang yang dikatakan oleh Allah bahasanya mereka adalah syarrul bariyah. Yang dikatakan oleh Allah bahasanya mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Mereka mengagungkan mereka dan mengagumi mereka. Kemudian Allah mengatakan setelahnya Inna lilladina amalul salihat kulaikahum khairul baria. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh maka mereka adalah khairul baria. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Allah mengabarkan bahasanya orang yang beriman dan juga beramal saleh mereka adalah khairul bariyah mereka adalah sebaik-baik manusia. Kita mencintai orang lain karena Allah dan kita membenci orang lain karena Allah azza wajalla. Baik, kemudian setelahnya beliau mengatakan wa Allahu a'lamu fi ma Dan kami berpandangan atau kami berkeyakinan yaitu ahlu sunnah kami mengatakan Allahu a'lam kami mengatakan Allahu a'lam Allah lebih tahu di dalam perkara yang samar bagi kami ilmunya kami amul sunnah wal jamaah mengatakan Allahu a'lam di dalam permasalahan di dalam perkara yang samar bagi kami ilmunya seorang muslim diberitakan untuk berkata dan juga berbuat dengan dasar ilmu. Berkata dan juga berbuat berdasarkan ilmu. Kita dididik dan dibina menjadi seorang muslim yang tidak mengucapkan dan tidak melakukan sesuatu kecuali berdasarkan dalil. Berdasarkan ilmu, apa yang datang di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Dan kita dilarang untuk mengucapkan sesuatu tanpa ilmu, sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Maka jangan sampai seseorang memberanikan dirinya mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya. Dan ini adalah termasuk dosa besar. Seseorang berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Dan di dalam Al-Quran Allah Swt mengatakan kul inna ma harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha ma wadan wal ithma wal baghy bidil haqq wa an wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ta katakanlah ay muhammad sesungguhnya rabbku telah mengharamkan atas diriku al fawahish itu Perkara yang jorok, ucapan yang jorok atau perbuatan yang jorok, malah haraminnya walaupun yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Walitma dan juga dosa dan juga dosa walbang ya biroinil hak dan <tip> juga kudaima. Wa al tushrubillahi malamilazil min sultana dan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan ilmunya. Jadi menunjukkan tentang larangan berbuat syirik. Kemudian setelahnya, wa anta punu alaillahi mana ta'ala mu dan kalian mengucapkan atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Berkata atas nama Allah tanpa ilmunya adalah perkara yang besar termasuk dosa yang yang besar. Dan yang namanya ucapan, pendengaran, penglihatan, kelak akan ditanya oleh Allah azza wajalla.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 Tanya oleh Allah Jawabnya. Yang sampai seseorang mengatakan di dalam agama Allah sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Kalau tidak dia tidak mengetahui, maka Al-Husna mengatakan apa? Allahu Alam. Al-Husna mengatakan Allahu Alam, Itu Allah lebih tahu. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita dan juga para pendahulu kita, para imam. Dan para ulama yang mereka takut kepada Allah Azza wa Jal Mereka berhati-hati di dalam berkata dan juga menyampaikan Dan mereka tidak ragu untuk mengatakan Alam apabila mereka tidak mengetahuinya Padahal mereka adalah imam, mereka adalah para ulama Tapi ketika mereka dihadapkan oleh sebuah permasalahan dan dia tidak mengetahui ilmunya, maka tidak aku dia untuk mengatakan Allahu A'lam, Allah lebih tahu. Disebutkan di Al-Imam Malik. Al-Imam Malik bin Anas. Beliau adalah Imam Darul Hijrah. Imam penduduk Madinah di zaman beliau. Dan beliau adalah guru dari Al-Imam Ash-Shafi'i. Guru dari Al-Imah, Masyafi'i, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Datang kepada beliau manusia dari berbagai penjuru. Ada di antara mereka yang ingin mengabil hadith. Dan ada di antara mereka yang datang membawa banyak pertanyaan. Membawa banyak pertanyaan dari daerahnya, dari kaum muslimin yang ada di daerahnya. Membawa banyak pertanyaan, datang ke sini dengan tujuan untuk apa? Bertanya kepada Al-Imam Malik Ada di antara mereka yang datang dari tempat yang jauh Mungkin perjalanan dari sini satu bulan atau lebih atau kurang dari itu Datang ke sini, ingin menuntut ilmu dan membawa banyak pertanyaan Satu disebutkan 40 pertanyaan Membawa 40 pertanyaan diajukan kepada Imam Malik rahimahullah Bertanya satu-satu, satu persatu Mengajukan pertanyaan tersebut Satu persatu kepada Imam Malik Pertanyaan yang pertama, dibacakan Yang kedua Dan seterusnya sampai 40 pertanyaan Dari 40 pertanyaan tersebut Yang dijawab oleh Imam Malik Hanya 4 pertanyaan Yang dijawab oleh Imam Malik Hanya 4 pertanyaan Sisanya yang 36 Beliau mengatakan Allahu A'lai yang tiga puluh enam pertanyaan jadi mengatakan apa Allah Wajah. Maka laki-laki ini yang sudah datang dari tempat yang jauh dan mendapatkan amal dari kaum muslimin yang ada di daerahnya mengatakan wahai imam, aku datang dari tempat yang jauh dan aku datang dengan menaiki kendaraan ini dan ini. Bagaimana apa yang aku katakan kepada kaumku? Apa yang aku katakan kepada mereka? Engkau hanya menjawab Empat dari empat puluh pertanyaan tersebut Maka Imam Malik Beliau mengatakan Naikilah kendaraanmu Dan pulanglah -pulang ke daerah ke daerahmu Dan katakan kepada mereka Aku telah bertanya kepada Imam Malik Dan, dan beliau mengatakan Allahu'alam Katakan kepada mereka Bahasanya beliau mengatakan Allahu'alam Dan ini menunjukkan bagaimana Khosyat dan juga rasa takut yang dimiliki oleh para imam kita Dan para pendahulu kita, para ulama kita Mereka takut untuk berkata tanpa ilmu Karena berkata di dalam agama Allah tanpa ilmu Ini bisa menjelumuskan seseorang ke dalam neraka Dalam subah hadith Masyulullah SAW mengatakan Inna ahadakum layatakallamu bi kalimatin La yuqilah balan ia membawa pina di jahannam. Sungguh salah seorang di antara kalian mengucapkan sebuah ucapan La layungi lahaban. Dia tidak peduli dengan ucapan tersebut, akhirnya menjirimuskan ucapan tersebut ke dalam, ke dalam nafsu jahannam, ke dalam jahannam. Para ulama menyebutkan di antara kaliman yang bisa menjirimuskan seseorang di dalam neraka adalah berbicara tanpa ilmu di dalam agama. Oleh kerana itu hati-hati Dia -hati, seseorang berfatwa Hati-hati seseorang berbicara Apalagi di dalam agama Allah Azza wa Jangan sampai dia Termasuk orang yang bermudah-mudahan Mengeluarkan hukum Sementara dia belum Paham tentang ilmunya Atau belum paham tentang uh, Kedudukan dari ilmu tersebut Atau permasalahan tersebut Beli matakan Wa nafuru allahu a'lam di masta bahagainah ilmu kita mengatakan Allahu A'lam di dalam perkara yang samar ilmunya bagi bagi kita bolehkah kita mengatakan Allahu wa Rasuluhu A'lam bolehkah kita mengatakan Allahu wa Rasuluhu A'lam para ulama menjelaskan pertambahan wa Rasuluhu yaitu mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu maka ini diperbolehkan apabila itu di dalam masalah agama diperbolehkan apabila itu di dalam masalah apa? Masalah agama. Kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena tentunya Rasulullah sebagai seorang nabi Beliau lebih tahu daripada kita tentang masalah agama. Kalau permasalahannya adalah permasalahan agama, maka boleh seorang muslim mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau permasalahannya adalah permasalahan dunia. Misalnya kita ditanya mana atau apa ibu kota negara pula ini masalah dunia maka tidak boleh kita mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam tapi yang kita katakan apa Allahu a'lam saja tanpa mengatakan wa rasuluhu". Jadi, Allahu wa rasuluhu ini apabila di dalam masalah agama ada pun masalah dunia maka cukup kita mengatakan Allahu a'lam cukup kita mengatakan Allahu a'lam Kemudian lewatakan mana ro al-masah al-khuffaini di safar wal hadar kama ja'a athar dan kami ahlussunnah wal jamaah memandang tentang disyariatkannya mengusap khuff itu sepatu kulit baik di dalam safar maupun di dalam hadar baik ketika dalam keadaan safar maupun maupun dalam keadaan tidak safar baik dalam keadaan bepergian maupun dalam keadaan mukim kita yaitu al sunnah wal jamaah memandang disyariatkannya syariatnya al alkhuff atau sepatu bot sebagaimana datang al-athar sebagaimana datang di dalam hadis permasalahan ini disebutkan oleh pengarang rahimahullah padahal ini pada asalnya adalah termasuk masalah fikih asalnya ini adalah termasuk masalah apa fikih yaitu mengusap al-khuf sepatu bot ini ada termasuk masalah fikih tetapi kenapa dimasukkan di dalam buku akidah para ulama menjelaskan karena di sana ada sebuah aliran yang sangat berbeda dengan kaum muslimin di dalam masalah ini yaitu apa di dalam masalah mengusap ya di dalam masalah mengusap sepatu bot baik dalam keadaan berbagian maupun tidak pergi. Kita Ahlussunnah Wal Jamaah dan kaum muslimin meyakini ini adalah disyariatkan. Karena di sana ada hadis-hadis yang banyak bahkan sampai derajat mutawatir tentang disyariatkannya memusat sepatu, bot dan termasuk di dalamnya kaos kaki yang menutupi sampai e, kedua mata kakinya, maka ini juga disyariatkan untuk diusah baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan tidak sama. Hadis-hadis yang banyak Hadis-hadis yang mutawatin Menunjukkan tentang disyariatnya Nah di sana ada golongan Atau lebih tepat kita katakan aliran Yang mengatakan bahwasannya Mengusap sepatu bot Atau yang misalnya ini tidak disyariatkan Baik dalam keadaan safar Maupun dalam keadaan tidak safar Mereka memandang Yang namanya sepatu bot harus dilepas Yang namanya kawasan kaki harus di Lepas Oleh karena itu para ulama Membawakan masalah ini Karena memang di sana ada Aliran yang menyimpang di dalam Permasalahan ini, mereka mengatakan Tidak disalahkan untuk Mengusap sepatu bot Atau kaos kaki atau yang Misalnya, baik dalam keadaan safar maupun tidak dalam keadaan safar Dan aliran ini adalah Orang-orang Rasulullah Mereka adalah orang-orang Rawfidah yaitu orang-orang syiah mereka memandang tidak disarankan yang berkait Mengingkari hadis-hadis yang banyak Yang isinya adalah tentang disarankannya Mengusap Baik yang safar maupun yang tidak safar Saya sebutkan di sini Dua hadis diantaranya Yang pertama adalah Sebuah hadis dari Sofwan Ibn Hasan beliau mengatakan Karena Rasulullah SAW Ya'muruna ila kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihaunna illa min janabatin walakin min ghaydin ba wa bawlin wa nawm. Mula dikatakan Rasulullah SAW menyuruh kami apabila kami dalam keadaan safar. Menyuruh kami apabila kami dalam keadaan safar supaya tidak melepas khifafana itu sepatu buat kami. Tidak melepas sepatu buat kami. Tala fata ayyamin walayaliyahunna Tiga hari, tiga malam Tiga hari, tiga malam Diperintah oleh Nabi supaya tidak melepas sepatu buat tersebut Jadi bermudu Dan ketika sampai pada kaki, cukup apa? Mengusap sepatu botnya tanpa melepas Sepatu bot tersebut dan Ini adalah termasuk uksah Keringanan yang ada di dalam agama Islam Illa min janabah kecuali apabila junub Nah, kalau misalnya dalam keadaan dia junub maka diharuskan untuk melepas diharuskan untuk melepas Yang sepatu bot tersebut. Apabila dia junub maka diharuskan untuk melepas sepatu bot tersebut karena dari gha'it dan baul Tetapi karena gha'it itu karena buang air besar, wa baul itu buang air kecil, wa atau karena tidur. Jadi kalau hanya karena sebab buang air besar atau karena buang air kecil atau karena karena tidur, kemudian dia ingin berwudhu kembali maka tidak diharuskan dia men mencopot atau melepas sepatu bot tersebut. Kapan diharuskan untuk melepas? Ketika junub, ya ketika dia jarah maka saat itu diharuskan untuk melepas. Nah di sini sah mengingatkan oleh amal alimah aqir mini. Di dalam hadis yang lainnya diriwatkan rakudamu da dan juga yang lain. Beliau Rasulullah SAW mengatakan "Al Masfu' al Qurfini lil Musafir tiga tu a'iyam, walil Mukim yaman walailah. Mengusab sepatu bot, atau dua, dua sepatu bot musafir untuk orang yang musafir tiga hari iaitu tiga hari tiga malam, walil Mukim wa laylah dan untuk orang yang mukim selama satu hari satu malam." Untuk orang yang musafir berapa hari? Tiga hari, tiga Malam, untuk orang yang mukim, Artinya tidak dalam keadaan safar Maka sehari semalam Setelah itu habis okay. Ini adalah hadis yang sahih Diwati Allah Budaul dan juga yang lain Dan di sana masih banyak hadis-hadis yang lain Yang menunjukkan tentang bisa datangnya Mengusap Yang sepatu bot atau yang semisal Yang seperti dua, kaki baik Ketika dalam keadaan safar maupun Tidak dalam keadaan safar orang-orang nah, Rafidah, -orang, yakni orang-orang Syiah, mereka mengingkari memumusah dua sepatu bot dan di dalam waktu yang sama mereka mengingkari membasuh kedua kaki dengan air. Mereka mengingkari disyariatkannya membasuh kedua kaki dengan air. Yang kita lakukan sebagai arus sunnah ketika berwudu adalah apa? Membasuh kedua kaki dengan Ayat. Karena Allah Maha Tadzhan yangi waladina amanu. Kita kumtumil salat dan siluhuk. Baik diakumil marafat. Warasahu biruusin. Baik arjulakum. Kita alqabain. Baik arjulakumil alqabain. Dan kedua kaki kalian itu basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan Nabi SAW. Ketika beliau berwudhu dan mengamalkan ayat ini, prakteknya beliau membasuh kedua mata kaki yaitu membasuh kedua mata kakinya dengan atau kakinya sampai kedua mata kaki dengan air dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ya sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih adapun orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah maka mereka mengingkari dan mereka apabila berwudu tidak membasuh kedua kakinya tetapi mencukupkan dengan apa? dengan mengusap saja makanya kalau pernah lihat Mungkin pas ngaji atau pas u'ah Ketika mereka sampai kaki Ya mereka mengusap dan tidak membasuh, Ya tidak membasuh Kedua kakinya dengan air Mencukupkan diri dengan mengusap Nah ini yang membedakan Antara kita dengan mereka Oleh karena itu disebutkan oleh Pengarang oleh Al-Iman Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad Di dalam kitab ini karena Di sana ada aliran yang sesat Yang menyelisih ahlu di dalam Masalah ini Nah Khabar beliau katakan, rahimahullah, walaupun wajib dan jihad, maghdi ani, ma amri dari muslimin, beriham dan fajirih, hingga kiamat saat, tidak akan ada yang menghambat mereka. Beliau rahimahullah, dan haji dan jihad senantiasa ada bersama pemerintah kaum muslimin. Baik yang soleh maupun yang tidak soleh Sampai hari kiamat Dan tidak dibatalkan oleh sesuatu Dan tidak digugurkan oleh sesuatu apapun Allah Terus menerus ada bersama pemerintah kaum muslimin Yang baik maupun yang tidak baik Sampai hari kiamat dan tidak diukurkan Dan tidak dibatalkan oleh sesuatu apa pun. Beliau menjelaskan kepada kita Bahasanya syariat ini terus sampai ada sampai hari kiamat Baik haji maupun jihad Dan dilakukan bersama ul-amri minal muslimin dilakukan haji dan juga jihad bersama pemerintah atau penguasa kaum muslimin yang sah karena yang namanya jihad dan juga haji harus ada di sana safar dan harus ada di sana pengaturan kalau sampai haji kaum muslimin tidak diatur demikian pula jihad kaum muslimin tidak diatur maka yang ada adalah kekacauan tidak bisa kita bayangkan Apabila haji tidak diatur. Tidak diatur kuotanya misalnya. Tidak diatur jadwal penerbangannya, transportasinya. Tidak diatur hotelnya dan seterusnya. Kemudian masing-masing melaksanakan haji sesuai dengan kemauannya, maka yang ada adalah kekacauan Yang ada adalah kericuhan. Dan pertengkaran dan juga perselisihan di antara kaum Muslimin. Oleh kerana itu yang lama haji harus diatur oleh pemerintah kaum muslimin Demikian pula jihad Apabila masing-masing berjihad tanpa diatur oleh pemerintah dan juga penguasa Maka yang ada adalah kekacauan Oleh kerana itu ahlu sunnah wal jama'ah memandang Bahwasannya haji dan juga jihad adalah bersama pemerintah kaum muslimin Tidak boleh seseorang mengadakan jihad secara individu Tanpa adanya izin dari pemerintah Kita yaitu ahlu sunnah wal jamaah Berperang apabila diperintahkan oleh pemerintah untuk berperang Dan kita diam tidak berperang apabila dilarang oleh pemerintah Dan yang namanya jihad Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain di dalam Islam Diatur oleh aturan Di sana ada kaedah-kaedah Di sana ada fikih yang berkaitan dengan jihad jadi jihad bukan hanya berdasarkan semangat yang membara dan keinginan yang kuat untuk meninggal di sambilah, tetapi harus disertai dengan ilmu yang berkaitan dengan jihad tersebut. Karena jihad memiliki syarat, jihad memiliki syarat-syarat diantaranya diantara adab dan juga pikir di dalam berjihad, pewasanya jihad harus bersama pemerintah yang sah harus bersama penguasa yang sah. Tidak boleh seseorang pergi ke sebuah tempat berjihad tetapi tanpa ada izin dari pemerintah dan juga penguasa yang yang sah. Dan apabila dalam sebuah zaman atau suatu waktu tidak ada di sana jihad karena memang tidak terpenuhi syarat kaum muslimin dalam keadaan lemah. Dan ini yang kita lihat ya kaum muslimin dalam keadaan lemah tidak memiliki kekuatan sehingga tidak ada di sana jihad. Bukan menunjukkan bahasanya jihad mati sampai hari kiamat, karena memang jihad sekali lagi adalah perkara yang e, termasuk ibadah dan di sana ada syarat-syarat kapan disyariatkannya jihad berhentinya syariat jihad pada waktu tertentu atau zaman tertentu, bukan menunjukkan bahasanya jihad berhenti total dan mati sampai hari kiamat. Tapi kita katakan dia berhenti karena memang syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan dalam keadaan demikian maka seorang muslim hendaklah memiliki niat seandainya di suatu tempat atau di suatu zaman tidak ada jihad karena memang kelemahan kaum muslimin maka dalam keadaan demikian dia diharuskan untuk memiliki apa niat berjihad bisa di dilihat karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu mengatakan man lam yadzum walam lam haddits nafsuhu bil ghazwi mat ala syurbatin min an-nifaq Barang siapa yang tidak berperang Atau tidak meniatkan dirinya untuk berperang di sabilillah, Maka dia meninggal di atas cabang Di antara cabang-cabang Kenifakan Maka dia meninggal di atas satu cabang Di antara cabang-cabang Kenifakan Jadi seandainya zaman, sebuah zaman Tidak ada jihad Dan pemerintah tidak mengizinkan Atau pemerintah memang belum memiliki kemampuan Maka dalam keadaan demikian kita diharuskan Haruskan menikamah memiliki niat Dan jadi antara dalil wasunya jihad ada sampai hari kiamat pula di akhir zaman Kau muslimin akan berperang melawan orang-orang yahudi Kau muslimin dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam dan orang-orang yahudi mereka ikut di belakang siapa dajjal ya dan akan berperang mereka dan ini menunjukkan bahasa jihad akan terus ada sampai hari kiamat nah Berlimpah fajirim kita mengikuti pemerintah kita di dalam haji dan juga jihad baik mereka adalah bar pemerintah yang soleh maupun yang fajir meskipun ataupun pemerintah yang tidak soleh maka kita tetap ikut mengikuti mereka yang di dalam masalah haji dan juga jihad ini sampai hari kiamat dan ini tidak dibatalkan oleh sesuatu apapun dan tidak dibuburkan oleh sesuatu apapun jadi kita berjihad dan haji bersama pemerintah yang baik maupun yang tidak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh